نحمده و نسل على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احل من اللساني يفقه قولي سيقول الصفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم شركون دعلابنم جنهاية مهربانة او ډیر رحم کوله والا دی ناپوهه خلک به ضرور دا وای چې دا په دوی اول چې کمی قبله تمون سکولو دا غینه یک دم ووړېدل اې نبی صلی الله علیه وسلم لته وای چې مشرق و مغرب او مغرب ټوله دغې د الله چې ته خو خوې هغه ته نه غل او ښهې دډمبه سپاری په خره کې تاسو ووړېدل چې الله سبحانه اسرائیل وین ته بیا بیا د اویز مواریانه وریا دکړي په وی باندې د خپلو احسانونو او د خپلو نعمتونو ذکر وکړه خود هغه د طويل تاریخ نه د معلومیږي چې د مختلفو پیغمبرانو د خوا د الله تعالی را لګل شوي نعمتونو نه هیڅ سبق هغه وانه غشتو نزدې ک اخر کار الله تعالی د امام مت رول کم چی بنیسرائیل ور کړیو هغه دا هوی نه واغشتو او دا هوی په ځے په بنیسمایل کې حضور صلی الله علیه وسلم راوچت وسلم چې مبوسکرو نو اووی وی هم اغه قبله مکرر کړه کمه چې رسول ابراهيم عليه السلام جوړ کړې و نو الله تعالی فرمایل چې ان بي سول الله سلام دیت اوایا چې مشرک او مغرب ټول الله د پاره دي کلی چې انسان یو خاص صرف ته مخ نو دغه تنظیم د عبادت ته پاره وی د الله تعالی ذات خو هر ځای موجود دی او دا رسول د انسان امتحان وی چې آیا هغه د الله تعالی د حکم مطابق د خپل روغ بدلولو صلاحیت لري الله چې شاله غوړي نو نه او اغه خی ومغویته سو کې چې لیدل غواري او دا شان خمونګه ستاسو یو امته وس جوړ کړي دي د وس مطلب وی منځنه یعنی اعتدال والا متدله یعنی د قبلي بدلولو محض د یو امارت په ځای بل امارت طرف ته روخ کول نه وي بلکې د نه خدا د امامت بدلولو اوسو د دنیا لپاره بهترین مثالی قوم اغوي کم چې دنیا له د الله طرف ته بلن ور کوي اغه امته محمد صلی الله یعنی د مثله دا اهمیت ولې ورکړي شوی دی لته کونو شهداء علی الناس د پال د دې چې تاسو د دنیا په خلکو باندې گواهان شئ او یکون الرسول علیکم شهید او رسول با په تاسو باندې گواشی یعنی کمه د هغه گواهی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړي ده هو صلی الله علیه وسلم نفس به اوس امت مسلمه هغه گواهی د ټوله دنیا په وړاندې کوي اول چ تاسو کوم طرف ته مخکولو کوله اغه صرف د دې د معلومولو لپاره کبلو مقرر کړی و چې سوک پر رسول پسیږي او څوک واپس پشاځي یعني د بیت المقدس طرف ته د لګي مودې لپاره مخ مخکول در اصل یو امتحان وو چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداری کوي دا کار خوو ډیر سخت خو دا هغه خلکو لپاره هیڅ سخت نه و چاته چې چی الله هدایت نصیب کړیو و وما کان الله لیدوی ايمانکم الله وستا سودا ایمان هرگز نه کوي ان الله بالناس لرحوف الرحیم یकीन او کئ چيلا دخل کو په حق کې ډیر مهربانه او رحم والا دی دا ځکه چې د باز خلکو اجړه لا داخل راغی چې هغه خلک چې ژوند کې ورته د اصلي کبله طرف ته د مخ موقع نه د مېلو شوې نو چیرته د هی مونزونه زایخوب نشي او فرمایل چې نه الله و تاسو ایمان نه زایقای او دلته د ایمان مطلب دی منز د دینه د منز د اهمیت انداز کېږي دا د ایمان تکازه ده چې د مونږه پابندي کول دي او دا د یعنی ایمان او مونږ لازم او ملزوم دي ا نبی صلی الله علیه وسلم اسمان ته بار بار سامخ ګرځول مونږ وینو یعنی تاسو صلی الله علیه وسلم ته انتظار وو چې د قبلی بدلول حکم به کل رازي نو مونږ ته هغه قبلی ته ګرځو کوم چې ساخوخه ده مسجد حرام تررفته مخ او ګرځو اوس چې هر چرته تا یا تاسو نو موږ حرام تررفته به مونږه مخونه ګرځوي یعنی د دنیا په هر ختی کې کوي نبی صلی الله <سؤال> علیه وسلم چې ترکمه مکه کې نوم اخوا به د عبادت لپاره مخکولو خو چې کله هغه صلی الله علیه وسلم مدینه ته تشریف وړو نو تقریبا 12 ولس ولس امیاش ته پوره د هویسو له سلام صحابه به د بیت المقدس طرفه مخکولو منځبه کولو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره معلومه و چې اخر به هم د هویسو له سلام قبله خانه کبه وي خو تر اوسه د الله تعالی د طرفنا سه حکم نو راغلی او وی صلی الله دا غی حکم انتظار کولو چې حکم راغی نو وی صلی هم په مونږ کې خپل مخ د بیت المقدس طرفنا را وارولو او بیت شریف طرف ته تا توشو او په وی صلی الله علیه وسلم پسې چې څومره صحابه وو هم او ترتیب اسدارنګ بدل شو چې د سړو والو طرف ته خزر اغله او د خزو والو طرف ته سړی لارل یني د ټول مخ پوره توشو څنګه چې دا حکم راغی نو پمسلمانو باندې ا کسم کسم اعتراضات وشو او د اسلام خلاف کسم کسم پروپاګینډي کول شروع وې او دلته او فرمایل چې ندان خلک به با ضرور وای ندان خلکو نه مراد دلته يهودي د چاپ مفاداتو چې فرق وو چې په دوی سوچو چې مخکې به کمی کبلی یعنی بیت المقدس تررفته مون سکولو دا غین اچانک راتاو شو سره د دې چې دا اچانک راوته ودل نو دا خو هغه ته پته و او ډیر خبري کم چې حقیقت او حق وي هغه هغه ته معلوم وي خو هغه د دې ظاهرول نه خو کول کم خلکو ته چې کتاب ور کړې شي وو هغه خو پویږي چې د کې بلی د بدلو له د حکم د هوې د خپل رب د طرف نه ده او حق ده خو د دې باوجود چې هغه س کوي الله دا غینا نه خبره نه دي دغه خلک چې د مسلمانانو خلاف کوم پروپاګاندا کوي الله تعالی دا غینا نه خبره نه دي کهته د اهل کتابو تا هر څنګه نهخ وړی خو ممکنه نه ده چې دوی ستا د کبلی پیروي وکې یعنی سووک چې خبره نه من الواړي نو اووی د هر دلیل اووردونونه پس هم خپل ترځې عمل نهبد او نه ستا د پاه دا ممکنه ده چې ته د دوی د کبلی پیروي وکې او په دوی کې یوه ډله هم یعنی یود او نصاره کې د بلې ډلی د قبلی پیروي کولو تا تیار نه دي یعنی دا ااهل کتاب خو په خپلو کې هم یو نه دي یوه بل سره اتفاق نه کوي نو بیا څنګه دوی تانه دا غوړی چې ته د دوی طرف ته مخ کې ځکه چې کته صلی الله علیه و خو مخ کې یعنی کته مغرب ته د مېتل مقدس یو طرف ته مخ کې نو یو ټولې به درنخف شي او کبل طرف ته مخ کې نو بل جمعه بد نه خف شي نو ځکه د دوی د خوښیاتو مننه ضروری نه ده او کم علم چې تا ته راغلی دی د غېن رستو کچری ته د دوی د خوښیاتو وکړه نه دا یقیني ده چته به پځلیمانو کشمار شي که مخلکو تشمنګ کتاب ورکړي ده او هی د ځه چې قبله ته جوړکړي شوی ده داسې پیجني لکه څنګه چې خپل اولاد پیجني او د دین مراد په خپل نبی صلی الله علیه وسلم هم اغشتل شوی دی یعنی او هی د نبی صلی الله علیه وسلم د صداقت نه هم خبر دی او د دې قبله مبارکه ورته هم پته ده چې اخري نبی به هم دغه خوا مخ کوي خو د دې باوجود دوی حجت بازی کوي خو په کې یودل سرته په یوازدنه حق پټی دا بالکل یو حق امر دی ساده رب د طرف نه نو د دې په حق لا ته هرګیس په شک کې مپریوځه خبره دا ده چې د ډیرو خلکو متعلق انسان ته علم وی چې حقیقت څه دی خو ول چې دغه انسان چې د ډیرو خلکو د خلې دغه خلاف خبره ووري نو فطري طور باندي دغه پزړ کې پیدا پیداشي چې شاید زغه غلط کار کوم نو په داسې صورت کې د هغه تایید ضروری دی چې نه تاسو صلی الله علیه وسلم چسه کوي هغه په کل شهیدی او د خلکو په خبرو کې مرازی د هر چا د پاره یو طرف دی چې هغه غي طرف ته مخ ګرځي پس خیرات کې یعنی په خیر کې په نیکيانو کې سبقه حاصل کا د ټولونه مخ کې ش منډه اوه یاني د څه طرف د پابندیانو او پزې ست مخ ست جوړ ستانيت ست منډ او کوشش هرڅه د نیکيانو طرف ته کې دل پکار دی خپل صرف د مشرق او مغرب مې پابندو دی یو خاص سیس مې پابندېګا بلکې اصل سیز د څه د پاره چې په پابندي کې اصل سیز د څه د پاره وچی د خپل خاص کې هغه نیکیا ندی د الله رضا ده اېنما تکونو یاتی بکوم الله جمیع هر چرته چې تاسو یې الله به تاسو ټول بیا مو او را ووم ولي تاسو په ټول را یوځی کی خو که تاسو په مشرق کې یا او په مغرب کې ان الله الاک شي انقدریر داغ د قدرت نه هیسیس بهر نهدي او ته چې د کم ځایه تېږې هم د آغ ځایه خپل دا مخ د مونس په وخت کې مده حرمم ته او ګرزوه ځکه چې دا ستا د رب هه فیصله ده او الله ساسو د عملونو نه نه خبره نه دی او د هر ځایه چې ته یا اوځې نخپل مخ مز د حرام ته ګرزه یعنی که هضرر وي او که سفر په هر ځای کې او هر چرته چې یا نو مزید حرام ته مخونه ګرزوي اومونس کوي د پاره د دی چې د خلکو سره استاسو خلاف سهجت یا اعتراض نوي در اصل قبله د مسلمانانو د اتحاد نه خړه دا د مسلمانانو په یو طرف او په یو مرکز د راغندول د پاره هم ده سره د دې چې د دې ډیر نور حکمتونه هم دي خدای او هم یو ډیر لوی مقصد دی ځکه مسلمانان چې په دنیا کې هر ځای کې کله چې هغه قبله تمخکۍ نو د خپل عمل نه دا ظاهري چموږ یو، زمونږ د ټولو ډایرکشن یوه ده فرمای چې د دې خلاف فرضې مکووي نو ځکه مونږه ټولو ته دا پته پکار ده چې د فرض په منسکه د قبلي تعین ضروری ده ترکه مې چکه ديشي هڅه امکان یعنی انسان له پکار دی چې کبلی طرف ته مخ کی او بیا منځ کې نبی صلی الله علیه وسلم با په هم نفلونه کول اول به قبلي ته مخ کو بیا چې به سورلی کم خو مخ کو به خپل نفل منسکولو خو فرض منځبې په سفر کې نه کولو په سفر کې به منځونه جمع کړل خو کول وې کېبلې طرف ته خدا به خبره ده مثلا د جهاز په سفر کې د اودري دوه موقع نه وي چې د مونځ لپاره تاسو اودريږئ یا د کې بلې تعین وکړي نو هغه بیا یو مجبوری وي خو په ځمکه د سفر کولو په وخت د دې خاص طور باندې احتمام ضروری دي او د دوی نه چې څوک ظالمان دي د هغه چې په بها په کې نه باندېږي خو تاسو د اغوینه مېریږي بلکې زمان یېریږي کی دا سې چې کله هکره مخ مخ شي نو هغه خلک چې فطرت سلم وی دا کابل کې سې خلک د لک په سپیش نه پس او ځنه د سې شکول بیا یقین طرف را واپس شي خو په هر معاشره کې یو انصر دا ضرور ضروري وي چې هغه انتهایی هر درم وي چې په مکه کې اول ډیرو خلکو مخالفت کولو خرورو په دغه مخالفت کې کمی لو او بیا اخر کار مکه فتح اکثریت مسلمان شو د شمار یوسو کسان وو څوک چې اوسم په خپل هر درمه او زید کایمو نو اوی فرمایل چې دا ورکوټه هونده شیس نظر انداز کای او د پر د دې چې په تاسو باندې خپل نعمت پورکم او په دې امید چې زماده دې حکم په منلو سره به تاسو هغه سده کامیابی لري عممې لکه څنګه چې مونږ په تاسو کې خپل تاسو نه یو رسول جوړ چې تاسو ته زمونږ آیتونه اوري تاسو ژوند او تاسو ته تا د کتاب او د حکمت تعلیم در درکئ او تاسو ته تا هغه خبره ښی چې تاسو ته تا معلومه نه وي دلته حضرت اکرم صلی الله علیه وسلم د هدایت ذریعہ ګرځول دي اووی خلک څنګه د هدایت طرف ته رابلل سه طریقې اختیاره کړا اغه سيزو په کمچي اوی خلکو ته نه غلار او د آیات و تلاوت د الله د کلام په تیرولو په تزکیه او تربیت کولو تاسو لهی د کتاب تعلیم درکولو او د حکمت تعلیم ننهم کسو سوکس یا فرد یا جماد خلق د الله طرفه رابلل واری نو د اغی د پاره هم دا سلور نکاتی اجेंडा پروگرام ده او هی لهم په دې سلور سیزنونو کار کول پکار دي په انسانانو کې د بدلون راوستو او د تربیت د عمل د پاره د آیات تلاوت د کتاب تعلیم د حکمت تعلیم او صرف علم تلاوت او تجوید نه بلکې تزکیه هم پکار ده یعنی صرف د ظاهري ريتچوالز ادا ضروری نه بلکه د ددننه د انسان فلو بهود د ددننه د انسان نشنومه هم ضروری دا. ده د تسکیه د عمل د وسيزونو باندې مشتمل دي نمبر 1 د نفس ده خرابیانو د نفس د غلطو خیالاتو روحاناتو د جېړه نه روخل مثلا شرک بدت حسد کبر او د دغو متعلق نور سيزونه او نمبر 2 نشنومه کول یعنی خیرات خیګړی او د نیکۍ داسې تخم کرل داسې کورونه کول وکم چې انسان دننه او بهر ډیر خښ تخکاری نبی صلی الله علیه وسلم هم دغه کار کړو هم دغه وجوه چې صحابه کرام د دنیا په وړاندې بهترین عملی مثالونه پیښ کړل افد کرونی وشکرولی واشکرولی ولا تکفورون نتاش ما یاد ساتي تاسو یاد ساتم او زما شکر او باسي د نعمتونو ناشکری مکوې یعنی چې کله نعمت ملوشي دا غی حق څنګه دا کیږي الله په ذکر کولو او په شکر کولو یی نشیتا وسه دا د هدایت لارې ملو شو نوبیا سکول پکاره دی دا الله تررفته رجوع کول دا غا ذکر کول او شکر کول یا ایه الینه امنو اوس دلته دا یا ایه الینه امنو سراخ خطاب کول کیږي د دین مخ کې یا ایوه الناس ویلی وو بیا یا بنی اسرائیل ویلی وو ولی زکه چې اوس د ایمان والا اغه تربیته او تعلیم مقصد دی د کم نه پس چې به اوی د دنیا په ورانده د حق غواهیګ دی اوس بهوی دنیاواله د الله طرف ته راولي هر هغه کس کوم چې خلک د الله طرف ته راولي د ټولو اول خو په خپل د الله تعالی ذات دی هغه په رګورېش کې داسې موجود وي چې هر خبره کوي نو د الله تاید سره چې سوچ کوي نو د الله تعالی احساس او یاد دی د هغه په جوابي د الله تعالی مينه پخه کې بینتهاوی د الله د پاره د شکر جذبات لري یعنی چې اغه له په هر هر سیس کې د الله درزا خیر ساتل ورزي او د دې د پاره چې د ټولو مخ کې کم سیس اخول کیږي اغه صبر دی اي اغه خلکو چې ایمانم وروړي دی په صبر او په من سره مدد او وړي یعنی په اخلاقي خوبيانو کې د ټولو نړمبنه خوبی صبر دی او په عبادتو کې د ټولو نړمبنه عبادت مونږ دی هر کس بچا کی چې د ماده نوی اغه کله هم د نیکه کار نشي کوله تاسو چې اکل هم د نیکه لاره اختیار کئ نو مشکلات په لازمه رازي دا کله د نفس سره نه نه رازي او کله د بهر نه او هم دغه شانتي په عبادتو کې د ټولن ګران عبادت مونسته ډیر خلک روژه خو نسی خو مونز نه کئ زکات او صدقه خیرات خ ډیر کئ خو مونز کول ورته ډیر وي نو زکه اهلی له چ کوم روم باندې حکم ورکولیکی کی اغسدې استاینو بالشبر والسلا که داغه مدد غوړې داغه تایید غوړې نسوکه په بل ځان کې صبر پیدا کا او پمن سکولو د خدای د بنده کې دو ثبوت ور کا او بیا له الله نه مدد غوړه نو مدد به ضرور را خو کته به صبرې او د الله په مخ کې ټټې دل نه لبیا ست اللہ سره تعلق ده ان الله ما صابرین الله ده صبر کول واله سره تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولا كله تشعرون او كم خلق شد الله په لار قتل کړي شي او هی تمړم وایه بلکې او هی په حقیقت کې جوندی دي خو تاسو نه هی په جند نه په تاسو باندې یرا لږه د مال او د سر نقصان او په آمدنونو کې کمی ضرور راوالو او تاسو به آزمایو یعنی کله د دین په لارې د الله پوبندګۍ کې چې ژوند تیرول غواړي نو هر وقت بد دي په ژوند کې اسناسه جمعيش راضي په داسې حالاتو کې چې څوک صبر وکي او چې کله په سمصيبت راشي نو وایي چې مونږ د الله یو اعماله ته واپس لووالایو یعنی هغه د دې تکلیفونو د وجه نه ژوند کې داسې اونن خلی چې د خپل اصل مقصد او لارینه خوښي استادو کو وګوري نو د امامت منصب کوملاویږي خو سمري چې یو کس په یو لوی مرتبه فایسکيږي نو م هغه مراد هغه مشکلات او ازمایښونه لوی وی کم اومد چې د دومره لوی کار کول ولادي د غي په لارې به سمره مشکلات راځي په هغه کې به د کمی هم وی خوف خطر به هم وی زنه وقت به له همته رول وی زنه وخت به د خلکو خبرې هم اورېدلی کله چې دا ټول سیزونه درپېښی نو هغه وخت څه خیال راولا ان لله مونږ خو هم د الله یو و ان الای هی راجیون اهم دغه طرف ته به واپس کی نزه که هیڅ پروا دا ټول تکلیفونه وخت دي ازمایښونه دي خو اخر به هم د الله تعالی مدد راشي هغه به مونږه باندې خپل رحمت راووري اولائک علیہم صلوات مینه ربهم و رحمت و اولائک هم المهتدون نو اویت د خوشاله زیر ورکا په با هی باندې به با د خپل رب دا طرفنا دیر دا اللہ اللہ دی طرف نه ډیر مهربانیاں نیوی د الله رحمت به پسوري وی اومدغه څخه خلق پنیغه لار روان دي ان الصفا والمرو تمن شاء ایلله د دینه فورن پس د س افامر خبره کیږي د اغه خاندان خبره کیږي چاچه چا د الله د پاره خپل کور کړه پرې خوده لیو د الله پیغمبر ابراهيم عليه السلام چاچه چا خپل ځان الله ته سپاره لیو چاچه چا خپل اولاد لهم بلای غختوا اوس اغه د الله په حکم خپل خزه او بچي په سهرا کې پرېګ دي او خپل زي چې دلته یو نوې نسل پیدایشی کم چې د ټوله دنیا نه بیل وی کم چې په سهرا کې شي بهترین اخلاق او اوصاف دی په او د بهترین بهادرې وصف دهوم وی پکې چې بیا په بهترینه طریقې د الله د دین دا کار تر نور دنیا یو سی اوس دا غي ابتداء د کم زنه کیږي کله چې اسماعیل علیه السلام تګی شي او مورې د ابوب پلټونکې د صفاو مروه چکروي د الله تعالی دا غي دغه ادا دوم رخوا خشوا چې تر پاتې دنیا پورې د ټولو سړو او ښځو دا پاره د حکم دی چې کله هم د غکور تر راشي نو د بیت الله نه بلکه صفام روا ته هم تللی د صفام روا سې به هم کوي الله تعالی که خځوی او کسره د هېچې کوشش نه زایې کوي خو شرط ادا دي چې دا کوشش د صبر او اخلاص سره وي د غي مور صبر وګوره د چا خاونچې غپړې خودا او غلاړو بچي ورکوټه دي بیا با ده زاید هله هیڅ قسمه جون نشتا د خوراک سکاک هیڅ څه نشتا خوداږي په جوه هیڅ شک ونیشتا او کوشش تا من د ترشته چې چر چرته نوبم لوشي او د دې بچی ژوند په بچی د شروعو نه کله نه چې خلک حج لراتل شروع شو دا اوه د پاره لازم شو چې د صفه مروه طواف و هم کوي زمانه ته ریدله او کله چې بت پرستی پربو کې امشوا نه پاغه ځاونو باندې بوتان کې خوله لشو کله چې د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د حج حکم راغی نو خلکو په ځړ شک شو چې په صفه مروه خو بوتان دي اسمه هم التکلوی ایا مون گالتکلیشو نو دلتا دا غی جواب ورکریشو وید چبیشک صفا مروه د الله د نخونه دی نو سوخ چې د بیت الله حج یا عمره کوي نو د هغه د پاره دا صد گناه خبره نه ده چې د دې دواړو په مینسکی صحیحو کی او سوخ چې په خپل رضا سره د خیر سره کار وکي هغه د الله په علم کې او الله دا هغه قدر کوله والا دی ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بیانناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنونهم اللاعون كم خلق چې زمونږ را لګل شوی ایروخانه تعلیمات او هدایت پټي په د هاله کې چې هغه مونږ د دل ټولو د لار خولو د پاره په خپل کتاب کې بیان کړی دي یقینو کوي چې الله هم په وی لانت لعنت وای او ټول لعنت کول وله هم په وی باندې اعلان کوي دا د سیس سزا ده د کم کس سزا ده د هغه څوشد الله خبره د سمسليحت د وجنه تر خلکو نه رسي د خلکو نه د ستاره یا د سفایده خيګړ د اوچتوله د پاره حق دا هوینه پټکی البته چکم خلک د دې کار نه منشل او د خپل عمل اصلاح وکړه او چې سوي پټول اغيخاره بیان کړل نو زوبه هغه معاف کم او زی ډیر مفکول واله او رحم کولو واله يم حضرت ابو هريره رزل تعالی نو وی چې کدو خبره په کتاب الله کې نه وي به خلکو ته اډو حدیث بیان کډې نه وو یانځي چې هر وخت دی ازدکول او خولو دا کار کومه نو کې دی شي چې دا ما وډ کډې نه وي کدا د آیتونه یو دا او بلبه مخکرات لوواله ده خو ولي دا د امت مسلمه فرض دی چې هغه دی د حق دارنا پټول دنیا کې عامه کی او هغه د چانه پټنه کی پټول سی دی بندول دی انغه خدل دی هیرول او د شیات چول او د دنیا په نور کورونه کې مشغول يدل الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين كم خلقو چې كفر عمل اختيار کړو او د كفر په حالت کې مړ شول الله د فرشتو او د ټولو خلقو لعنت ده د لعنت په دې حالت کې به هغه همیشه وي نه به د هغه نه نور مهلت ورکړی شي و الهکم واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم استاسو خدای بس یو خدای دی دغه رحمان او رحیم نه بل خدای نشته او بیا د اله د منته د پاره الله تعالی په دې کائنات کې بې شمار نه خره لګلې دي د ټول کائنات د ځمکې نواخله تر اسمانه پورې د دې سیس ګواهی ورکي چې زس په خپل د ځان نه هم جوړه شوی زچا جوړ کړم او چا چې جوړ کړم هغه ډیر عظیم دی نو ځکه الله تعالی د کائنات دې یو څو ذکر کړي د دلیل پتور دغه خبره دلیل چې الله خو بس یو دی او هم داغه په حکم دا ټول سیزنونو جوړ شوی دی چې کم خلک د عقل نکار اخلی دا وایي د پاره د اسمانونو او د زمکه پیدا کولو کې د شپو ورځ چې په یو پسې مسلسل زیراځي په دې دا د کشته چې د انسان د فائدې سیزنونو په دریابونو او سمندرونو کې وړو وړي په دې د باران په دې اوبو چې الله یې د برنا راوري بیا په هغه مړز مکه ژوند د او د دې تنظیم په برکت په زمکه کې هر قسم د سام مخلوق خورې د هوا په چلن او په دی ورېزو کې چې د اسمان او د زمکه پمینس کې فرمان منلو والا ولاړ دي بشمر نه خلی تاسو لکه سات تصورو تصور کمی کمی کم نه خې چې دلته خوله شي دي د شپې او ورځي منظر خوله دي او بیا د سمندر تصور کوو او سره ور سره په ذهن کې یو تصویر جوړو وې سمندر دی او به غو لیوهه په غه کی کشته غرزی د سامان نه ټکې دي بیا د اسمانه باران هم وریږي خو او شا کې شینکه هم شته زما د دې باران د وجنه ژوند ده ده په دې جنگل کې هر قسم ځناور هم خورېږي هواګانې چلیږي وریځه هم ښکاری سمره خشته نظاره ده سترګو وران دي او بیا انسان د دا څې نظاره د لیدونه په سم خپل رب نه پیژني ځکه چې دا سې نظرې دا سې سی سیمز خو انسان ځان ته راکاږي د ټولو سيزونو د لیدونه پس که انسان بیا هم خپل او پیژني چې شې دا جوړ کړی دي اغه یاد نکي نو بیا د اغنا الوی غافل شو کې دي شي او فرمایل چې په دې ټولو سيزونو کې نه خدي د اکل لرلو والا د پاره ومن الناس ميه يتخذون من دون الله اندادا سخلک داسې دي چې د الله نه سوا بل دغه مقابل برابر جوڑی. دا. دا او دغه بیر به بیر او د اوي سره د سمينه کوي لکه څنګه چې د الله سره مینه پکار ده انسان د خپل فطرتنا مجبور دي چې هغه د چا سره ډیره مینه وکي یعنی دا خبره په انسان کې اچول شوې ده کله چې دی مینه تا سهیلاره ملون شي نو بیا نتیجې شي چې بیا انسان د الله تعالی نه علاوه په نورو سيزونو پورېون خلی او په غي کېښت شي او بیا سبلس سيز د خپل مینه او د ابودیت مرکز وکړي د دغه زینه د شرک دروازه کولا شي دا شرک سوي د ابودیت او د مینې د جذباتو د تسکین د الله نه سبل مرکز جوړول زکه خو یو فرمایل چې په خلکو کې سدا سه هم دي چې د الله نه سوا سنور معبودان هم جوړ کړي دي اهوی دا وی سره داس مينې کوي څنګه مینې چې د الله سره کول پکار ده او د دغه نوم شرک دي شرک دا نه چې انسان د خدای نه مني د خپل الوه نه مني د اصل خدای په ځای اصل ااحلا په ځای سفرزیسیز خپل خدایم ګل د خپل منې د ااکت او د احترام ټول جذبات صرف د اغ د پااره مخصوصول خوا اغ سوکسان وي خوا اغه سوک فرشتهوي خواغ سبل سسیزوي یانیورې هووي او بوي یا س سیز څنګه چې په دنیا کې په مختلفه زمانو کې په مختلفه کامونو کې د شرک مختلفه کسمونه وو چې غوی خپل رب او او غوی په لارو کرک شوو کوم سيزونه چې ورته ښکارې شو او وی هم داوی په کېدت کې گرفتار شو ام اغه سيزونه اوی مسور کړل مثلا د کمی نظريه تصور چې تاسو کړې وو که یو کس هم په کڼزارې کې دمره ډوب شي چې هم اغه نه خدای جوړ کې نوم دغه خو روکې دل دي دا سټول سيزونه کم چې انسان ازانته اټریکټ کوي س سيزوم کم کې چې تاسو ته کشش ښکاری په اغه سس کې د مشغولې په ځای وران د لاړ شي او داغید جوړول ولا خوښ کوي داغ غو تلاش لاشک یوزي هغه ته ټیټ شي همومن په انسانانو کې څه کمزوري وي اووی هم داږي سیس شي نو زکه ی دلته فرماي لدی څه خلق دا سي دي چې د الله نه سوا بل څوک دا مقابل او دا برابر جوړي او دا اوی سره دا سي مين نه کوي لکه څنګه چې د الله سره مين نه پکاردا اګه تاسو ګوري چې بنیادي تور دا شرک د چرتن راغلي دی د شخصیت پرستینا د حضرت نو السلام سلام په قوم کې شرک د کمزینه شروع شوو ځنې شو نیکو خلکو سره هغه داسې مینې شورو کړه مخکې دا ویل چې دوی مونږ تر خدای راسی نو مونږ دې سره زکمنه کو او بیا مخ کې لاړل او خدای هیر کړو او مونږ د هوی نه خدای جوړ او بیا مونږ د هوی مخته ټټېدل شروع کړل او موږ وی سره خپل ټول عقیدت نوټړل نو زکه خدای تعالی لپاره چې سره مینه کول جې سده خدای دې دا مطلب نه چې انسان دې په هغه کس کې دمره ډوب شي چې د الله مينته هیر شي یا د الله عبادت کول ته نهیر شي یا د الله اتات نهیر شي او انسان هم د الله پاتات کې رکاوټونه پیدا کوي او انسان دې د هغه د خاطر د الله اتات پرېږدي هم تور باندې خزي س کوي په بچو کې دمره مشغول شي یا د دنیا په مينې کې داسه مشغول شي چې هغه خپل منس کول هم هیر کی یا چې انسان دمره مروب شي پوسېبل سيس کې دومره مسہور شي چې هم پاخه کې ډوب شي او لوې لوې کورونه او ډېر اهم فرایسته نه هیر شي دا شرک ده او د دینه د بچو ته ډو ضرورت ده والذین آمنوا اشد حبلا لله هلاک چې کم خلک مؤمنان دي او وي د ټولونه زیاته مندا الله سره لري یعنی د خپل ځان نه زیاته د خپل اولاد نه د خپل مور پلار نه د خپل خپلوانو نه د خپل دوستانو نه د مال دولت نه د دنیا د هر شي نه او اوسنګ یعنی په دې سيزونو کې چې د سيزیز ضرورت ورته پېښ شي نو هغه همشه دا ګوري چې په دې موګه زما رب زمانه ست کا ځکای زمانه سووري او په دغه سيزونو کې د هې سيزمینه د الله ذاتات د لاره رکاوټ کیږي نه افسوس چې کم عذاب بدوی مخامخ ونی اغه نن دې ظالمانو ته خکارش وي چې ټول طاقتونه او ټول اختیارات خ د الله پهقب زکې دي او دا چې د سزا ورکو کې هم الله ډیر سخت دی بیا چې کلغ سزا ورکيغ وخت به دا حالت ووي چې په دنیا کې په کم مشر پسې خلک تللی وي یعنی د کمو کسانو سری چې ډیر اې دک لرلو د چا خبره به چې په پټسترګ منلهخ مشر به د خپلو پیرروکارانونه ځان خلاصې الته باغوي خپل دا فلو وررزیر کې خو سزا به ورتهخواام مخاملاېږ او داوی ټول اسباب او ذریه به ختميږي او کم خلک چې په دنیا کې په غوي پسي روان وو اووی به وی چې کاش کومګله بیا مو کرا کړې شو نو موږ به د دوی نه خپل بیزاری دغه څخه اوله وا لکه څنګه چې نن دوی زمون نه بیزار کیږي په دې طریقه الله د خلکو ته د دوی د دنیا عملونو په داسې شان سره اخار کوي چې دوی به د ارمانونو او د پښیمانیانو لاسونه مروړي خو د هور نه د تلو لار نه یا يا ايها کلو كلوا مما في الارض حلالا طيبا اي خلکو پزماکه کی چې کم حلال او پاک شی زونه دی اغه خوري او د شیطان په خولو او لارو باندې مزي اغه تاسو خاره تا دشمن تاسو ته د بده او د بیحای حکم کوي او دا سبق تر تخي چې د الله په نوم اغه خبره وایي د کوم خبرو په حق لچی تاسو ته تا علم نشته کله شې دوی ته او شي چې اللله کم حکوونه نازل کړی دي هغې پهې روان شي نو په جواب کېئ چې مونږ خو به پهغه طریکه عمل کوو په کمه چې مونږ خپل پلارنی کو منطلی دي دا د یو بلې انسانی کم زورزی کار کړیدي چې کله هم د حق او د هدایت لاره د خلکو په وراندې کېښودله شوي ده نو هوی د دی د منلوونه انکار کړی دی ددي کلوو په ځایڅزروونه راورراناندې کړی دي چې ولې زمونږه پلارارنیکه سګمرا وو مونه هغه وی پرېږدو دا هوی طریقې غلطې ویسه اهوی به جهنم کې وی ولی مونږ به هوی په لار نژو چې سم معاملہ ټول غورو کوي په دې خبره باندې کله چې سواده خا دی نو نوبیا هغه وخت مونږ د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم تعلیمات مخکې کو یا د بلار نکره سم نورو راجونه کله چې سوک مرشي نو په دغه موګه د الله او د رسول تعلیماتو باندې عمل کو په دې تلاش کیو چې ال څه ش د فوټګې په موګه مونږ به هغه او که دا ګورو چې خواندان والا کوي دا هوی طریکسه ده یا نور خلک دغه وختېسهسه کوي خبره دا ده چې موږه وایو خوصحی چې زمونږه جوند او مر د الله دپاره دی خو کله چې د عمل کولو وخت را شي نو بیامونږ د الله خبره هیرکو دغ تعلیمات هیرکوو او د ابوجداد تکید شروعو الله تعالی فرمالی دی چې ډېره خ خو کچرې د دوی پلاانو اوکونو د اقل نه کار نهوي غشتې ان غلارې نوی منطلی نو آیا بیا به هم دوی پاوي پسېي د دین نه دا معلومیږي چې که پلارنیکه په ه کلار وي دد په لاه وي نو بیا د هوی تعلیمات اغ شتلی کد شي د هر چا هرڅ خبره کمه چې د حق سره نهجنګېږي هغه اغ ششت شي خوکه د چا خپل سکه پلار هم یا سوک بل سوک چې ډیر نزې وي هغه هم که هغوی د الله د خبرې مخالفت کوي نو بیا اغ نهدي منل ځکه چې د ابراهيم عليه السلام مثال اعظم کو وړاندې دي چې هغه د خپل پلار اذر هیڅ خبره نو منلی سره د دې چې د د پاره ډیر د احترام جذبات لرل د هغې د غلطیانو باوجود د هغه د پاره د مغفرت دوام کړي و یعنی د هغې د ټولو زیاتیو باوجود د ټلو په وخت هغه تسوویل سلامون আলাইکا ساستغفر سا لک ربي یعنی هیڅ پتمیزي نه کړي سبا د رویې نو اختیار کړي خو خبره نه به منلی او د رس اسلام دی که چې یوکس تاسو د د الله دلار نه خواه سبل خواتهابوی نظرې نه ده چې تاسو د هوی سره او خللی غ سره به تمزی شوور کې خبره دا ده چې الله موږله کم اقل او شور را کړی دیغ استعمال کو کهک معلوم نه دی د هغې د معلومولو کووش شوکوو خو د پلارنی اندادون تقلید انسان ده کلار نه لري کې په دی سپار کې به داسې ډیرهاحقامات را کم چېب په دې باندې بار کی چې به حیثیت امت بتاسو د خپل ځموادارو د پوره کولو لپاره د سو اخلاقی عادتونو سره ځانونه مزین کوي یعنی نه په دې سپارکه به خاص طور باندې دا سه احکام او آداب ملاويږي کم چې بتاسو کې پکار دي چې راشي د دین مخ کې چې تاسو به حیثیت امت فل ځمواريانه پوره ک دی کوم خلق چې د خدای په خول شو لار باندې د تلونه انکار کوي د دوی مثال دا سه دی لکه چې یو شپونکې زناور وتا اواز کوي او هغه زناور د هغو د اوازنا سوا بل هیڅ نه دوی کاند دي چاړه ګاند دي راند دي ځکه چې خبره په عقل کې ناراضي یعنی چې د کم کس استرګو غوونه وي خو هغه دا استعمال نکي د حق په تلاش کې د حق نه منته له نو بیا هغه کې ایوه پریشنو ړوند او کون کې هیڅ فرق نشته یا ایها الذین امنوا اا وکسانو چې ایمانم وروړي کولوا من طیبات ما رزقناکم وشکرو لله ان کنتم اياه تعبدون ائمه مومنانو کچره تاسو په حقیقت کې د الله بندگی کوله ولای نو کم پاک سيزونه چې موږ تاسو له درکړي دي هغه به تکلیف خوړي او دا الله شکر وباسي د الله ترېفنه کڅ پابندی په تاسو باندې ده نو هغه دا ده چې مردار مخوري د او د خنزیر دغه غه نه ځان ساتي او هغه سیز مخوري چې پاغه باندې د الله د نوم نه د بل چانوم هغه شتلی شي بي وي چې کوم سړی مجبور وي او د قانون ما اراده یې نوي یا د ضرورت نه زیاتی نه کوي نو که هغه د دې سيزونو نه څو اخري نو ګونو په نیشته الله بخلو والا او مهربانه دی دینه دا معلوميږي چې د امهت مسلمه سره خاص خصوصيات دي او د کې ټولو نه اهم دادي چې اوی د خوراک سکاک په بارکه هم احتیاط کوي د خوراک بارکه د دوو شریتون ذکر شوي دی په قرانه پاک کې یوه د حلال او دویم د پاک حلال حرام همون ته شریعت خي خو طيب او پاک او صفا زمونږه اکل مونږ ته خي د دې لپاره په صحی لار باندې تک د لپاره د دوانو استعمال ضروری دي خبره دا ده چې د کمو سیزنونو نه د بچکی دو مونږ ته خاص تور باندې ویل شوی دی غسلي نمبر 1 مردار داس زناور کم چې پخپل مر مرشوي وي یو زناور کلمري یا خو د بيماری د یا چې زه زهرل سیسو خوري نومړشی او تاسو ګوري کدا زناور سخاص بیمارہ کې مړوي او تاسو دا غيغه اخرې نو نتیجه بیسوي دا غي جراسم په تاسو کې راشي که هغه س زهر خوړلې وي او مړشوي وي نو دا هغه زهر اثر به تاسو کې راشي د دې لپاره په خاص ډول باندې الله تعالی مهرباني کړې او مونږ له رهنمای را کړې دا چې مردار مخره اوم دغه شانتي مونږ نور سن شو خړې ودما وینا ځکه چې وینه د جراثیم د افزایش لپاره یو بهترين شېده په کم کې چې د مختلفو بيماريانو جراثیم ډیر زړه زیاتیږي. یی نه چوپونه کې سرنګ د جراثیم او افزایش کیږي هغه بهر نه کیږي. د دې لپاره چې یو کس وینه اوس کې د دی ډیر بيماريانو دغه وجود کې د نه نشي. ډیر وړانده زمانه کې به عرب جهالت کې د خلکو د عدت وو او اوس هم د دنیا بازي الاکو کې مثلا کې وحشي قبایل دا کئ چې سړو یا تیرس سره دخوا غوا یا د وجود په یو خاص وسه کې زخم ولکئ اغه نه چې کومه تازه وینې روزی اغه اوس کې یی نه چې د یو طرف نه پېر اواسي او په غو کې ونه شاملې اوس کې خوراک موراک او سبزی هم دا خلق نه کری روټه هم نه پخې بنیادی غذایوم دکده خو اسلام داسې وینې سکلو نه منې کړی دي ځکه چې یو خو دیسر زناورتہ تکلیف رسی او دویم د ګټي ځناور په وجود کې څه نقصان شيږي نو دا یره وی چې هغه به د انسان په وجود کې داخل شي دریم چې کوم سیزنه منکړیو هغه له مل خنزیر آغا دی په خنزیر کې هغه خصوصیات دي کم چې په بل ځناور کې نشته مثلا دا چې دا ډیر غلیز او ګنده ځناور دی سخت اسخا بوې ته نزي د دې په سرمن باندې د د پاره مسام نه وي نو خلې سره چې سګند او بوې د وجود نه بهر روزي اگر ټول د د پجسم کې د نه نه پات شي یي نه زهريله ماده د جسم نه بهر تن روزي د غ شانتي د د جسم کې د سخت یي قسم وی کم چی د نور زناورونو مقابله کې ډیر سخت وي پخلی خلی سره هم نمړ کیږي او چې انسان دا غ اخری نو دا د غ وجود ته لاړ شي ځکه چې دا بكتيریاس د وډو وډو شیلز کې د نه وی او دا پخې کینا د غ شانتي زناور انتهائي به او به غیرت هم وی نر د نر سره جنسی هم ساتې خوراک د بنیاددم په وجود زبردست اثر لري انسان هم اغه شانت شيڅنګه خوراک چې هغه کوي انسان چې حرام یاګنده سزونه خوري نه دهغې ثررات دغه په وجود هم کېږي داغه په عادتونو هم کېږي او د ډیرو بمیانو وجه هم دغه خوراک جوړيږ دی د پارهه چې الله مومونږ ددې سزو نه منیکي و نو د دی مطلب دا نه دی چا هغهه په مونږ سختی کول واړي یا په را باندې لګي دا زمونږ د فید دپاره وي چګوري داسوینه او د خنزیر غوخه مخوري د 3 سیزنونو علاوه یو بل شی څه نه هم او روحانی طور باندې هم هر اغشی چې په د الله نه علاوه د چانوم اغشت لري شوی وي یعنی د غیر الله د نوم صدقا خیرات نظر نیاز و غیره هغه هم د خنزیر د غوخه په حرام دي ځکه چې د دې په وجوه باندې ادم د الله نه لري کیږي یعنی د بوتانو په نوم یاد چا انسان په نوم کز زناور ازب کړی شي یا څخیرات ورکوئشي یا د الله نوم سره د بل چا نوم هم شامل کړئشي نو دې سره هغه شي حرام شي ددا سیز خوراک نه دی خو که یو کس ډیر مجبور شي بدحال وی هغه د خراب خراب شید خوراک شو هم نه لري نه حرام خورل غوړي نه حد نزيات اوړدل غوړي خو هغه سره د حلالو هیڅ ته رکھنے نو دا سیس کس ګناګار نه دی بیشکره چې الله غفور الرحیم دی بیا او فرمایل حق دا دي چې څوک هغه حکمونه پټي چې اغا, اغا الله پخبل کتاب کې نازل کړي دي او د دنیا په لګه फायदा هغه قرباني او هغه په اصل کې پخبلو خيټو کې هو رچي او هغه سره الله کلام نه کوي د قیامت پر ورځ او نه باهوي پاکي او دا هوي د پاره دردناک حساب ته یعنی اغه خلک چې د مذهب د لارې خولو مشران دي بیا هغه حق خبره نه کوي بیا هغی دی نه د دنیا ګټلو ذریع جوړه کې داس خلق په اصل کې د دی دنیا په ذریع ا خپل ځان ور ته ورغورځئ داس خلق د دی کابل نهدي چې الله د دی, دی, دی سره خبری وکې او یادې دوی پاک کې یعنی د قیمت پهوررض عذاب او دوزخ زخې سوزی دل هم دوی به پاک نه ک دی انتهای بدترین نه دی ځکه چې د دی په لاس کې د دنیا مشریوه چې دی په خپله فانو ورانو ورکو شو نو زګونه هم پهغلت لا رو روان کړل بیا یاد کړئ چې موږ باید مسلمان او امت کیړدار اده کو تر څو پوري چمنګ کې اغه خوبيانه او خصوصیات نوي کم چي یو بهترین لیدر کې وی نمنګ ادا کار نشوکولې نن موږ ولی په ذلت کې اوسو ځکه چې موږ دا غتریکو ادب اغه صفات پیدا کولو غمړونکو او بنیادی دي خبره ده چې د الله کتاب نوایو نه خایو دین په نوم باندې نور سيزو نه نو بیا به موږ تر څو پته چې الله موږ نه سه او مونګه به د دنیا تاسو طریقې ژوند خایو که مونګه په خپل پدې شرمنده یو او دا یو د کینوسي یا د زړو زمانو طریقې غنو او دا خیال کو چې دا دین ډیر سخت دی چې مردار وینه او د خنځیر غوخه پکې ولی حرامه ده نو ظاهر ده چې مونږ په بل تاسو نن په مسلمانانو کې د یو خاص قسم شرمندګي ښکاری اغه په دې خبره شرمنده شرمندګي ښکاری چې ولی زمون په کتاب کې دا سونه لیکل دي چبل خواته ترکیه افت ملکونه چې خلک دا هر سخوري هلاکي چې د دې سيزونو چې سنوک زانا دي هغه هم اخخاره شوی دي خپل طرفه د خلی خوان د دنیا یوسف فیدی دي د سپوجه چې د سيزونه پر خودل ګراندي چې امه مسلمه د الله د رهنمای مطابق خپل ځان سم کی نو هغه د دې قابلیت او چې د دنیا د خلکو پوراندي حق کی دي الا یک الذین اشتر ود ولاله بالهدى ولاذابه بالمغفره فما اشبرهم علی النار دا هغه خلک دي چې د هدایت په بدله کې گمراهی واغشتل او د بخانی په بدله عذاب واغشتلو س عجیبه حوصله ده د دوی چې د دوزخ عذاب ته ټینګ دي د دوی ټول وجه دادا چې الله خو ټیک ټیک د هک مطابق کتاب نازل کړي وو خو ځکه کمو خلکو په کتاب کې اختلافات رويستل او وي په خپل جګړو کې د حق نه ډیر لری لاړل یعنی د کتاب اصلی تعلیم یې او غیر ضروري او غیر متلکه بحثونه شروع کرده. نن په موږ کې هم دغه سیسکاری چې کم کارونه موږ له کول دي کم چې د فرضو په درجه کې دي اغه نه موږ غافل یو او په وړو وړو خبرو یو بل سره اختلافات کو په فروی معاملو کې په کم کې چې یو نه زیات تیرای موجود وي د اغه خبرو په بنیاټ باندې په یو بل د کفر او د حرامو فتوی لګو کم کارونه چې په اصل کې کول دي او موږ یې نه غافل د خپلې جو مواریانو پورې کول د سره اډو ستری ک کار سمن صبح نشتا اړو سوسوچ نشتا نو د داسې کوم د داسې اومت حالت به څنګه بدل شي فرمای لیسل بر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب نېکې دا نه چې تاسو خپل مخونه مشرک یا مغرب تکي بلکې دا ده چې سړی په الله په ورځ کېامت په فرشتو او د الله په نازل کړي شوی کتاب او د هغه په پیغمبرانو باندې د د اخلاصه ایمان جوړي په د ایمان جوړو څه مطلب ده چې مونږه دا عمنو چې د ټولو نلو طاقو مغه دی د آخرت پهوررض د ایمان سممتلب دی دا چې یو وررز زمونږه واپسی الزمی ده د فریشتو منلوسه مطلب دی د چې هم هغوی مونګله د خیر پیغام روړ دی او یو ذرییه جوړه شوې ده علاوه د الله په حکم د دنیا انتظام چلی په پیغمبرانو د ایمانسممتلب دی د چې سه تعالمات هغوی روړې دي شادي او هم د هغ کې زمونږه خلاصیو ده او د الله په محبت کې پلغره مال پر رشتہداران یتیمانو باندې په مسكينانو او په مسافرانو باندې چې څوک د امداد لپاره لاس اونیسی په وي باندې او د غلامانو او آزادولو باندې خرج کوي یعنی د کم کس چې ایمان اپوخوي بیا دغه پزړکه په خپل د مال مينه کم شي د دنیا په محبت کې ټولو نه زیاته مينه د مال سره وي ریشنه ایمان د بنیادم پزړکه د مال مينه کم اکی. بیا هغه مال صرف ځان لپاره نه ساتي اغه بیا خپل خیوګس لاس ته او مخ کې رس تو خرج کی په غټولو خلکو د چا ذکر چی دی چې څوک وینده د پاره لاس اونیسی په غوي باندې او د غلامانو په بانده باندې خرج کی منس قائم کی او زکات ور کی اونیکان او خلک دي چې کله واده وکي نو اغه پورا کوي او د دستیا او د مصیبت په وخت کې او د حق او د باطل په جنگ کې صبر وکي داری خلک دي او هم دا خلک پرهیزګاران دي دلتا د تکوا یو لوی مطلب ورکرې شو دی کم چې صرف د عبادتو متعلق نه دی د عبادت نه علاوه ایمان سره هم او اخلاق سره هم تعلق دی او دې سره د بنديانو د حقوقو متلق هم دی یا ایها الذین امنو كتب علیکم القصاص فی القتل ای اخلق چې ایمانم روړی دي ستاسو د پایره د قتل په مقدمو کې د قصاصو کم لیکل شو دی کازاد سړی قتل کړی نو دغه آزاد سړی نه دی واغشتلی شي که قاتل غلام وي نو دغه غلام دی قتل کړي شي او که خزه دا جرم وکي نو همدغه خزه ندی بدلواوشتي شي او کچری د کاتل سره د غرور د سه کولو لپاره تیار وي نو پکار دي چې په ختريکا د وینې د توان فیصله وشي او د کاتل لپاره ضروری ده چې پراسته سره د وینې توان ادا کړي د ساسو د رب دی طرفنا اسانتي او رحمت هم که چا کچازياتي وکړو وداغه د دا پاره درناکه سزا ده ای عقلوالو تاسو د پاره په پا کساس کې ژوند دی ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب لعلکم تتقون او مته چې تاسو به د دې قانون د خلاف فرزینه ځان اوساتئ او تکوه بخپل کی کساس ستوي کاتل سره اغه سکول کمچی اغه مقتول سره کړی وی دا انصاف دی کنه ډیرو قومونو د خبره د اسلام خلاف استعمال کا چې اسلام ډیر ویشیا نه مذهب دی چې د انسانی ژوند مړکولو سبق ور کوي دا خلک په ظاهره یو خشتناره پیش کړې چې مونږ د انسانیت ډېر همدر دیو مونږ د قاتل د وجلو خلاف یو او د قتل سزا غیر انساني ده دې ته د معلومه شي چې دنیا کې کم اقوام چې د الله د دې قانون پيروي وکا حقیقت کې هغه ژوند اګټلو مثلا مونږ ګورو د اقوام متحده د کال 1996 یو ريپورت چې د دې مطابق صرف یو کال یعنی 96 کې د ترکیه او ملکونو کې په هر لسلوکو خلکو کې د قتل تناسب د شو. امریکا کې بیاسی زره خزې او تختول شي او قتل کړي شي د دې جرم ختمولو لپاره حکومت 54000 میليون ډالر خرج کړو کناډا کې 75000 یعنی یو میليون کې جرمني کې 42 زره فرانس کې 32 زره په دې دوران کې سعودي عرب کې چېرته د کساس قانون نافذ دي صرف بتیس کسان مختلف جرمونو کې قتل کړي شو دین اندازو لګوي چې الله چې دا فرمایي چې ستاسو د پاره پکساس کې ژوند دی نو دا خبره سونه رشاده چې بنیادم آدم ته پته وی چې زوببل چې سره سو کوم هغه ما سره هم کیږي نو بیا باغه احتیاط کړي بیا او فرمایل كتب علیکم اذا حضر اهدکم الموت پته باندې دا فرض کې شو دي چې کله پته سو کې د چا د مرګ وخت راشي ا دغن مال پاتګېدو نو اغه دی د مور او پلر او د رشتہ دارانو د پاره په ختريکا وصیتو کی دا حق په پریزګارانو خلکو باندي بیا چې وصیت ووري دو او رستوي اغه بدل کړو نو دا غي ګنا په غي بدلول ده الله هر څاوري او په هر څاوي دی البته دومره ده کده چې سره دا یې روي چې وصیت کول واله په خطا یا په کسرہ بینصافي کړی ده او بیا د اغه خلق کومینسکي چې د چا سره دا مامله تعلق لري اسنو کې نو په اغه باندې سګونه نشته الله بخلو والا مهربانه دي يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اغه خلق چې ما نن مروله دي پتا سو باندې روزي فرض کړی شوی لکه اسنګ چې استاسونه وران دي پیغمبرانو په امتونو باندې فرض کړی شوی امید ته چې د دینه به پتاسو کې د تقوا صف پیدا شي. ینه د روژه مقصد خوله شو دی. چې روژه به اولی نسی لږه تند تیرولو لنه د تقوا زیاتولو لنه د تقوا نشونو ما د پاره. یو څو مکرر ورزي روژه دی. کله پتاسو کې څوک بیمار وي یا په سفر کې وي نو په نور ورځو کې د هغه عمره پوره روژه ونسی. او کم خلک چې د روژه نیولو طاقت لري او نه نسی نو هغه دې فدیه ورکی. دا مخکینه حکم دے. دی دی یو ورزی فدی یو مسكين ته خوراک ورکول دي او سوچي په خپل خخه زیاته نیکی وکي نو دا دغه د پاره بهتره ده یعنی اسے خو یو مسكين له خوراک ورکول وی خو څوک زیات ورکول وایي نو زیات هم ورکول شي د فدی نه پس هم چکه له اهمیت راشي د روزي نیولو نو روزه هم ساتي خوکه تاسو پویږئ نو تاسو په حق کې دا ډیره خده چې روزه ونسی شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان اغه میاشد چې په کې قران نازل کړي شو چې اغه د انسانانو لپاره سراسر هدایت او په کې دا سه صفه واضح خبرې دي چې سړی ته نه غلار کوي او د حق او د باطل په مینس کې فرق کوي نو د اوسنه چې په دا, دا میاشت راشي په اغه لازم دي چې د دې ټول میاشتې روږی ونی او څوک چې بيمار وي یا په سفر کې وي نو هغه دی په نور او رزوکي د روجو تعداد پوره کوي الله سبحانه سره تعالی کول غوړي سختی کول نه غوړي سختی په سبا چې نا جوړې هم روجا کوي او که سفر کې نو هم خو د روجو عبادت کې هم انسانانو له او اساني پیدا کړي ده د انسان ضرورت او مجبورۍ کې رعایت دي د دې وجهنه تاسو ته د اده طریقو کېږي چته تاسو د روزو تعداد پوره کړي یعنی رمضان نفس او کومه دایچ الله تاسو له درکړې ده فقې باندې د الله د لوی اظهار وکړي او د غلوې اومنې او شکر شکرګزارې جوړ شي حقیقت دا دی چې په روزه کې د شکر جذبات پیدا کیږي څنګه چې بنده د ټول ورزې نفس مخام روزه ماتي او به اوس کې نسمر مزور کیه یاد خوراک سمره خوندوي دا په عام ورزو کې نوي امروز خوراک کې بعض وخت انسان اوګي نوي یا یي تلب نوي اغه رشنه یي نو مزای هم اغه عمر نوي رمضان کې دروځي نیولو نه پس چې انسان تکله اوبه ملاويږي خوراک ملاويږي نو غيوي وکتره چې د انسان جسم ته زی نو انسان له د ټولو نعمتونو قدر راشي او بیا د دې نعمتونو ورکولوله شکرګزاري هم راشي نو روزي سره هم تقوا پیدا کیږي او هم شکرګزاري او چې کم بنده متکوی شکر گزار نو اجزي هم پکې راضي او دا کس بیا په ناسطا ولاړه د الله لوی بیانې دا سه دی وی روزینه ډېر قسمه ګټه حاصله کی و او اذا سالک يبادي اني فاني قريب اجيب دعوه الدا اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون او انبي صل الله عليه وسلم کله چې زمبن دغانستان زم ما په حق له تپوسو کی نو ته اویا چزه ویته ډیر نسته اواز اواسکول والا کله چی ما ته واس کوي نزاغه اورم او جواب ور قوم. نو په دی وجه ا وی له هم په کار چې زه ما بلنه قبول کئ او په ما باندې ایمان جوړي دا خبره ا وی ته ووروه کې دي چې ا وی نه ګلار بیا عمومي پروجې کې قران سره هم تعلق ساتي د تقوا کیفیت هم لته خو د دعا هم ډیر خاصیت ده اسې خو چې کم وخت هم الله ته دعا کوي الله تعالی فرمای زه تاسو سره نږدې يم لرینم مایوس کېګم ما چې کله هم ته ما ته اواز کې سحر وی ک شپه زه هر وخت تاسو خبره اورېدل وی خیم لا تاخذه سنه ولا نوم نه خوب راځي او نه پرکالي چې هر وخت ما ته اواز کې زه اورم انسان چې د انسانانو نه نو انتظار رتکې چې دی وکلو اوس غاریږي دا وخت سه دی وکنه کد شپي د څه ضرورت شو که هر ضرورت ضرورتمند دي سهر ته په انتظار کې الله تعالی نو هر وخت انتظار پکې نشتا فرمي زه ستاسو د خبري جواب در کوم خو خبره ده ده چې ته خو هم زه ما خبره منه فل یستجیبولی زه که چې د دوه طرفه معموله ده یک طرفه نه ده د څنګه کې دي چې ته غفلت کې جون تیر ما یاداینه زه خبره نه منی زما ما تات نه کې او چې سخته راشي بیا مال راځي او بیا هم کتمات راځي زبده اورم تا ته نږدې يم خوده نه پس د څه وفادارې ثبوت خو ورکه بروسه هم وکه کې دی شي چې ہدایت درته ملاو شي کې دی شي چې سم لار درته ملاو شي نو دوا هم دخل لار ملاو دو ذریعہ دا او د مصیبتونو کې هم فائدور کی چې کم راغلی دي او کې هم فائدې کی چې کم لا نازل شوي نه دي یاني یو باندې دعا کوي اغه یو څه او دا غي په برکت الله تعالی سبل مصیبت لري کی دعا ته د عبادت نه چور ویل شو دی انسان په هر حال کې د الله نه وغختل پکار دی یعنی چې دعا غوړی نو لکه چې د عبادت په حالت کې اګه سوچو کوي چې مونږ تی غوړو ځان لې غوړو او اغه ته هم الله تعالی عبادت وی سمره کرم او نوازش دغه په مونږه چې مونږ دا غنه غوړو او چې دا همستا د بعد حالت دی په دی به هم تا لاجر در کوم د چا انسان نو غړه نو بیا اوګورې چې س کېږي چې زړه کې ستاسو سکه در هغه به هم ختم شي بل طرفته د لا تعلاکه دردانې ګوري چې تهسه غواړی لاسو نام ورتهچت کړي او هغه درله پاغې اجر در کوي د رجوو په دوران کې د شپې د خپلو خصو سره میلادل ستاسو دپارهحلالکری شوي دي اوغوی ستاسو دپه جامې دي او تاسو د هغوی د پاار جا یا د ښ او د خاوند دا سر رشته ده چې دواړه د لباس دی لباس یعنی جامه د انسان کابل شرمهییسې پټسااتېښځ او سړی ول چې یبل د دی ډیر ند نه پیجنی نو د یوبل پرده ساتې د دوانو دا فرس دی چې د یبل ااب د نرو خلکو مخته نهښکاره کوي د یبل د کمزورانو چرچ دی نه کوي په خپل معملو ک دی نور له دخل اندازې مو کنه ور څنګه چې لباس دې انسان د عزت او د وقار ازریده ده غشان د واده نه پس خزه خاوند یو بل عزت ده که انسان هم ان په خپل خپل عزت تار تار کی او یو بل خلاف قهر یو یعنی سړی د خزه او خزه د سړی بل چا ته خبرې کوي نو بل چا ته نه بلکې خپل ځان ته نقصان رسی او یو بل ته هم نه بلکې خپل ځان ته نقصان رسی څنګه چې لباس د یخنه او ګرمینه بنده بچکې دا تعلق هم بنده د دی ډیرو خرابیانو نه بچکې لباس او جسم کیس اړ نه د کسې دي تعلق کې هم اړ نه د جسم مودجامي ترمن زه هیڅ نه وي خزو سړي هم داسې دا, دا رښتا الله پیدا کړی دا چې هغه یو ځای بیا هم دینه انو نسل پیدا کیږي څنګه چې بنده د اجامو نه بغیر شرمېږي داسې چې خزو سړي کې یو بل شي طلاق اوشی نو داهم انسان له شرم او عیب خبره شي څنګه چې لباس د انسان عزت، حسن او زینت زیاتې دا سه خزوسړې دیوبل عزت او د زینت سبب وی د سکون او د اعتماد ذریعہ ده په مغرب کې سودی دوه اړ د دیوبل په مقابله دي دوه زیات اختیار او طاقت غوړي خو اسلام دوه اړ د دیوبل همدرد او مددگار جوړ کړی دی دیوبل دی کمی کوتا هی او کمزوري پورا کولو واله جوړ کړی دي په مقابل کې نه دیوبل حریف نه دی جوړ کړي یوبل سره د جګړې د پاره نه دی جوړ کړي بلکې جسمانی اعتبار سره هم او ژوند ته رولو د پاره د دواړو ترمنځ کم تقسیم د کار دی د ځمې واریو چټولو طریقې کې دیوبل دی مکمل مددگار ګرځول دي هن لباسلکم او انتم لباسللهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم الا تعلموا چې تاسو د خپل ځان سره پټ پټه خیانت کولو خو غلطی غې معافکړه او د رحمت نظرې در باندې وکړو اوسستاسو خپلو ښځ ته د شپې ورځئ او کمه مذا اچاللهستاسو د پاره جایس کړی ده هغه حاصلوي همدغه شيې د شپې ترغې پورې خور کوي کله چې د طورې تیې شپ د سب سپین رړه خکاره شي بیا ټول کارونه پرت او د شپې پورې خپله روجه پوره کوي او کلی تاسو وجمعتونو کې اعتکاف کول ولایې د خپلو خص سره کورواله م کوي الله تړل شوی حدونه دي ته نزدې مه ورځي د الله خپل حکمونه خپل تفصیل سره خلق ته بیانې امید دې چې هغه د غلط عمل نه بچي الا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل وتذلو بها الى الحكام لتاكلوا فريقه من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون او خپل کې دیوبل مالونه بناروا طریقه مخری او مه حاکمان ته د دې غرس په اړه چې تاسو کزن په ظلم سره د بل د مال سهسه اخري دروځي اخري سبق څه دي دروځي د حکم نفس د خلاصې په تور چې اخري حکم په دې عبارت کې دي هغه د دې چې د حرامو نه بچي روزي کې انسان د الله په حکم د حلالو نظان ساتي تر دیرش ورزو دغه د یو ټریننګ دي چې ټیک دا حلال خوراک دي خو لاس به ورتن نه لګه خزه دي جایزه ده خو لاس به ته ودره چې کوم بنده تیر شروزي د الله په حکم ديجیز او حلال کارونو او سيزونو نه ځان بچکی جایز او حلال خوراک نه ځان بچ ساتي اغه بیا عامه ژوند کې هم د حرام نه بچی دلتي چې د الله په حکم حلال پرخودي شي انسان نو حرام ولی نشي پرخو دي د اصل د روزي سبق ته او خاص طور د رشوت نه د پرهیز د پاره ویل شو دي یو حدیث الرشوه والمرتشي كلاهما في النار رشوه اغشتو والا اورکول والا دوه جهنمی دي دوه هور کتی ولی چې د رشوت په ذریعہ بعض وقت هغه شی تاسو خپل حق وګڼي چې هغه حق نه وي په بل ظلم کوي د بل حق وه